الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يذرنا ونرد على آقابنا بعد إذ هدان الله الَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُهُ يَذْعُنُ لَهُ إِلَى إِلَٰهِ ذَاتِنَا قُلْ إِنَّهُ دَلَّاهُ وَهُوَ الذَّامّ أُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ باب کې المشركين اقسام ذکر کوي چې دی په الله څلور قسمو یو غاوټه الله سره عبادت صالحین شریک کړو قام بیا او کملایکو دا ټول عباد صالحین دی دی څنګه شریک کړیو دی چې یو دی څنګه شریک د دیپ زریوې سوال کوي دا الله نه چې الله دې ابراهيم عليه السلام په برکت زموږ دا کار وکړي د اسماعیل عليه السلام په خاطر جبرئیل او میکائیل او د الله نو ویلې چې دا سوال کوي زمانا تهم <تصف> کوم او جم لایک اې دا الله سره شریک لري دریم هغه جنات هغه کې خیر شر نفع او نقصان پارسه پویدل او سلورم کواکب ستوری سپوګمن دا دغه عبادتو پاري کې تاثیر ګنل د سلور قسم او نوابدی باب کې ذکر کوي تر 118 <تصفيق> پوری مشرکانو دای او قیدوا او د او ته شیطان خستکړي کنه و زاین له شیطان او اعمالهوم چې راضی شیطان عامل څنګه خستکۍ خلقو ته دا سه خستکۍ چا تهویلی چیرې د عمره برکت غره په بلسو څوک نشته نه په الحمدو کې نه په سبحانه کې نپالله اکبر کې د کومره برکت چې په دې کې چې توې یا غوس چې یا رسول الله زګری باندې برکت نمنې دې کې وي برکت صلوات و سلام کې دا و ته ګورشه تنخست چې د غیر الله په आवाज کې چې کم برکت ته قبل په هیڅ رزګو غاری پیغمبر پاک ته هم برکت دا کار نه کوي چې تاسو کې غیر الله ته دې کې ډېر برکت ده نو اول کې ذکر شو چې اغير الله تخذ وليا اوس ما ته دعوت را کوي چې بغیر دا الله نه بل چا ته واځو او دا يم زلراو جواب په ته وای چې اوس مونږ بغیر د الله نه بل چا ت आवाजونه الله خلاص کړو مونږ دغه आवाजونه شرک نه نوس بیا بغیر الله ت आवाज کو تدې مثال خدا سره ده <خف> لکه اوسړي په مخ کې نیروان په شابان دی روان ديب اور سي مندل تا فهمي يم شي موکي بنا لا او قراني دې لي وني سره تشبيه ور کويخه چې دا د روغ بند کار نه دي قل انذعو من دون الله او آیا ايا مونګه आवाज نه شروکو وسو اته سولګي چې کوي مونګه आवाज نه وک بغیر د لانا اګه چاته جنراله فدرا کو لشیه ولا یزرنا موږ له نقصان را کو لشیه غوی موږ ته محتاج دي چې دعا او توکو غوی پنوم سخير خیرات کو سوالولو کو چې الله کې جنازکې او دعا کړو اوږدنو ا هو موږ محتاج دي موږ له وسرا کې من رضوا علی اقابنا امه غوافسرا شو په خپل پوند باندې دا چلوای موږ لاره راځی ها مونږه کده جمعات نه زکوور تا نوم جمعات تشاکو اقور تا مخ کو نور وانیو کده بیت الله ناراضو نوم بیت الله تشاکو خپل بیلډینګ تزو څو چاجه امري لثلی کنه او دا چې موږله را دی چې ب چې په شا به و, و دا خو درروغ خل خو کار نه دی او مشرکانو کار دی چې زیارت نه واپدي مشاقی وت نه ځکه براکت په کې ډیر ګړی که نه د ب له ن اوچت ګړي د جممات اوچت ګيګوردي ته ش نه ومونږ هم دا چې لوکو نت دوالله قابنا منګ وا پسلار شو په خپل پوند باندې او مان ادا چې د کوي دا مونږه شو دا په دین کې نشته الله وی سیدا زمخ کې دا دی چې څوک دا څه کوي <تصفح> <تصفح> نو دې د ډیر به تر زینا جړای اسلام واحد وحیدو واپس روان شو تنزل کرا با ذی زان الله پس داږي چله منتہی د ایت کړې دي کل لذ استهواته شیاطینو فل ارض دي د دې مثال خدا غا سړی دي چې له ونه کلی اغله په ځمکه شیطانان راضي په خلقو باندې ښا پیریان موایه غوري پیریان په چانه راضي او شیطانان راضي او از شیطان او ناستی پی وزمکا حیران او دی حیران و پریشانی نا دا چا خبر آوریا نا سوک پیجنی سترگیر استلی او خلاقوی دورا پی راغلی دا او سوک بوینا دا پدباند پی ریان دی د انسان باندې داسې کیږي اکثر د ګرمه د وژنه چې کتابونو زګر کوي ال قمنو مېو هغه په لار کې را پریوته داسي پرغزې شو قلق را جام شو چا وله وګونه مګلو چا و اوازونه تا کولو اخر چې بيدار شو نا خلقتوي بما لكم تكتم عليا كتككم على زي جنته وصلف ما راجمشي لكه بلي ونيت خلق راجمشي افران بي بي في لريشيتنا فين الشيطان يتكلم بالهنديهتي دغه پیریان وی پوردوک خبرې کوي ولې غو عربی زاسوی چا اچانوري دلکانه نو دا هو بیماری را شي په انسان ندی و زر دانوم کیږي وی پیریان دی پیخا ناس دی پی نن دا خو دا بیماری ده دماغ مرز نه مرګي مرګي نه دا دماغی مرز دی او په خاصی علاج کې دوه میانوالی کې او حکیم عبدالله موحد انسانو رحم الله هغه علاج کوبا کې دا رغ مول پښه سره اوس کوم دې علاج دا. ندی په دانوم کې او کله شیطانم داسې کې د دا خاص مطلب د وجه نشه راشي او سره راګیر کې او بد بدی کې دا غدا مطلب یي چې بس دي شرکو کې چرته بوزي زیارت له له اصحاب یذونه زته مرګریوی چې دتا وازونه کوي چې وروته وی الاله هداتنا ادي چې بیا پاسینو کله یو په لمنډا کله بل په لمنډا امرګری وروته وی دل ترازا مون سر رازا, رازا. چې وی دتا الاله هداتنا جه ہدایت تا وسایل تر ترا شمون سرنګ اكو په ځان نه پويږي ک په غار وره ای ک په کند وره ای ک په ار سو وره ای ملي موشریک مثال الله زدہ خیر کوي چې سبحان لی بورزی د مثال ذکر قل انه ذلله والهدا او یاوتن چدا قران د الله چې زه اصلي هدايت تم تاسې لاره ده بل په لمزه الالهداتنا قران تراشه وامرنا لنسلمه لرب العالمین موږ ته په دې قران کې امر کړی شوی دی چې موږ بندگی صرف د رب العالمین کو आवाज به تکو عجزي به تکو جړاوه به تکو لنسلمه دغه دا هر سره الخه او مونږ ته امر کړی شوی دی ان نقیموا الصلاه چه خلقو ځمند پابندي کوي وتقوهو ځل نه يريږي بهو الذي الیه تحشرون الا غزات چه د تباراجم جمع شه قیامت کیم دا مونږ ته صحیح عقیده خی قران ښا عقیده خی عمل خی <تصفح> چدا سویلارد دلیل پیوم خو یې کنه ګوره او هو الذی الله غزاد تخلق السماوات والارض بالحق چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکادو دې خپل حق د پاره چله یما تخلقوا ذکی زمان او غوالي زمانه سوالو کی و یوم یقولون کن فیکون او غرضبم غر پیدا کړی چوئی اللاغی تا چشا نموجود بشی کن فا یکون بس یہا با دنیای ایا با آخرتی قوله الحق کلام دا اللہ حق دے وله الملک یوما ینفق فی السور او دیال اللہ ربات شایدان پاورت باندی چپک والی شی پشپیلے کی <تصح> قوله الحق سمانا کلام د الله حق دی دا مطلب د دی کې ہدایت څه کنا د ځدکا بس چې دا دې زده کنو الله به د دنیا او آخرت کې خصاتې دا مطلب د لفظ چې د الله کلام حق دی دی وبلسوي دی بتاتوي یو تاویز خوراله اوکا یو ساه خوراله او لیکا وېدا نشته کننوس ما اوس ګناګارم دي به وی ولې کلام د الله حق ده کنا او کلام د الله تعویز ده ده بندا کلام د الله دا څه حق ده چې ته وایې اتیز دګه چې خوله تعویزونه خلاص کې لاس ځان ترې چولی چولېږي کاروبار دې شروع کړي توبه قوله الحق کلام د الله حق ده چې سوي نو غریشتیا دي او دلل ال ربات شهید پا اور چپکوال شی بشپیلای کی عالم الغیب والشہادہ اغه ذات او چ په هر څه خبر ده بوویږي پپټ پو پنا قیامت نشتا الله ته معلوم ده جنت او دوزخ مونږ تنوین او غت الله خویني غریباندیم خبر ده او په دنیا هم خبر ده مودغه نو سوال کاوه کانا هو الحکیم الغبیران الله حکمت تعالی دې اړه خبره کوي چې حکمت تے زکا چ پارس باندې پويږي واقع دې ابراهيم عليه السلام ذکر کوي هرغه صورت کې چېږي کې توحید خاصی دا دا بیان نه هغه سورت انعام دې کو سورت النحل چې کمزې کې یو سورت په توحید خاصینو ده بیان په واقعي زکا چې دغه په هر جمله کې د وحدانیت دالا یو خزانی کنا حضرت خودید پار ذکر کئی چه قریش نومید شود پیغمبر نا چی دے خود مون خبرن نمانی مونو تمشران نخکارو مونو تاڑو انسانان نخکارو نبی ایوی چه زد لگیا ہے مونو پا ملت ابراہیمی یو دو مونو ملت ملت ابراہیمی دے اتا بلسرا اوڑی دنیا تا نواقعید <صحیح> <صحیح> ابراہیم علیہ السلام ذکر کڑا چه ملت ابراہیمی پیجنے کاسی پہ ملت ابراہیمی دیر خلقی کا نا اگی پیجنی ناوئی نا مونگا اہل سنت والجماعات اہل سنت والجماعات ست ہوئی وید قال ابراہیم علی ابیہم یاد کان چویلو چو ابراہیم علیہ السلام اخ پلپلارتا آذران چنمی آذرون اتتخذوا اسنا من آلعان او پا بطان رد کی تا سو پلات منات بانده اتا سو امونگا پا ملت ابراهیمیو ایت نیسی بطان در اخدایان پلپلارتا ویگورا دی مسئله که دیچا لحاظ نی اینی اراک و قومک فی بشکوین امتالا راستا قوم لرا پخکارا گمراه ای که گم پلارتای او گمراه اوی تا سوک نوی که نوی دا بیده بیده اوی چه حق وینو دا بیده بیده کارسوک شرکی نو تباو توای چه گمراهی دا دا گمراهی دا کنا توای چه ننا مکوا حکمت نکار واخلا نا هی حکومت خونه دی وینم تعالرا اوستا قوملرا په کاره ګم راه کې وکذالک نوری ابراهیم ملکو تسماواتی والارض الله یسنګ چې می ابراهیم علی السلام تا توحید خوده لیو لړتوی کنه چې شرک مکاو دیو توحید خوده لیو دغاسې می خدلی او ابراهيم عليه السلام ته دليلو نه د اسمانونو او د زمکو دليلو نه په توحید باندې چې اسمانونو کې د الله د وحدانيت څومره دلیلونه دي او د زمکو کې د الله د وحدانيت څومره دي دا می متخوذلیو دغاسې ملکوت السماوات والارض درجه او مرتبه د اسمانونو د زمکو په شانتي چل موحدين لورقي کنا الله تخوذليو قرتبي ہوئی اشارته الى درجات انوار التجلي وشروق شمس المعرفه والتوحيد امام رازي رحمۃ اللہ علیہ دامه او ویلو چې دا زموږه اسمان چیرو خانوی نو د الله په وحدانیت باندې روخان دی دا چې وینې دا ټول د الله توحید برکات دي دامه او ته ودیو حضره امام رازیوی کما ارینا اول بصیرتا فیدینهیم او کما ارینا او قبح عبادۃ الاسنام څنګه دغه مو ته وخه چې ګورې د بوتانو عبادت وکړه دا ډیر ناقار کار دی تم ته وخلو نو موتا نور دلال دلال دا سم مو ته نور دلیل د اسمان نو د زمو کوخه د اصل پاره لیاستذل به من المؤمنین د دل پاره چې په دې استشهاد او احتجاج کوي په باطل پرستو او شيخ خپل دې یقین کونکو نه یقین حالت حاصل کنا من المؤمنين سوا انا تفسیری کبیر وی عبارت عن علم يحصل بعد زوال الشبهه بسبب التامل ا علم چي ستا له نه اور انا را شین تک تیقین ویل شي شبہات مباد ختم شي کنا الله یمو علہ ختم کړه کنا نو استدلال کئ د کائناتو نا دلا په وحدانیت باندې قوم سره نسل وله قوم سره وکینې کنا حدیث کی راضی چې کوم سره د قوم نه جدا شو چې رضی سره که ناستل گم رہی دا ډیر ناکاره خلق دي حدیث کرازي دا غس دا غسري اس ثواب نشته په نسبت سره غسري ته چا په قوم کې ګډ دي او قوم سره ناس تولالو غړیږي وسرار وختي او دا باسون او سره کین د ډیر چت مقام ده ابراہیم عليه السلام په قوم سره ناس دیږي وتوي چیر راستہ د موږ خدایان ولي بدشي تو ګور زیستوري تسمره خاصته دي ای انداز دا ذکیږي وې پرېشان دې کنه ابراهيم عليه السلام او خلقو ته شو را کړی د ابراهيم عليه السلام په مخ کې ستور او ته خلقو ته بسجدي او پرواته چل سوک لاړن شکرانه راويسته دا شکرانو دینی نه کنه فلما جنى ليل ليلو کلا چتیا رکلا په دبانې شپي رعا کا کبان ویلی او خلقو تسجدی شروع کړې قال ها ربی نو ایبراهيم علی السلام چې تا زمو رب دی تاسما توای او یا ز تاسو په خیال کې دا زمو رب شورهګه چې به ترکه می پوری بهتره معنا زجا جوی دا دا چې فی زع اوموفسرین نو په ځامګنو استادو په خیال کې آیه توته دلیل کې پېښ کېږي سورته حامی مؤمن چې انه شرکای حامی مزیدکه انه شرکای استادو په خیال کې الله وقیامت کې وی دی چې جماه شریکان سو شو ورته سیدیم د دې په ځام کې ویلې ښا فلما فلاکل چې استورې پریوتو قال لا احب الاافلين و ابراهيم عليه السلام سمه خدا څخه خدای نه خوخه چهغ یو وخت کیو بل وخت کی نه داکه زم ضرورت پخشم لا احب الاافلين معنی یو دا حضرت شیخ ویليو چې د محبت د خدای توب نکوما داکه چا سره چی پریوځیم ټیک دا محبت م موسر اسي استوره د الله زمون د پاره نعمت پیدا کړې رڼا رنا را په معلوميږي پښمنه خو زه نه چې دوته زمونږه خدای وایي یو محبت و سره ساتو چې د الله نعمت ته شکریا ادا کوم خو لیکن بندگی خو نه کوم چې د کدا کمال دې د استوري کدا کمال له هغه کې څه کمال له اذمنه روح مانی وی چې دل له حب ده لا, لا اعبدوه زخه استوري عبادت نکومه نو لاحب و وي ولي وي, وي زکه محبت وی اگېتا عبادت وی اگېتا چې محبت ورسره اګه عبادت چېستا محبت نه اغه عبادت نه مونږ چې الله عبادت کو زکه چې محبت هم دې وسره کنه تھا نمحبت لازم ده د عبادت سرخا مذکر ده لازم عمرت تنم الزوم دی د محبت نکم ده پریوتن کو سرام <تصفح> فلم ما رأى القمر آباز غن کلاچ وی لی ده سپوگ می زلیدن کی ما خامی ستور لار دی پل سپوگ می راو خطا اغیو ده قال هذا یا يجدا م... اجدا وقتنا دي يوم مقابل مقابل نو وی چدا زمارب دستا ته په خیال کې کی... فلما فل قال جسمه پرهوتا قال وی وی ل الا ميهدني ربي لا كوننا من القوم الضالين که چیرې علامات هدايت نو وکړې د پخوانا د بچپن بجپننا... نه نو زبون د ګمراه ان خلق ته اومه بیا لئن لم يهدني ما ذي منفيده کنه چې لم داخلي چې مضارع باندې ینه د وخت نن الله ما ته ہدایت کړې هوندا تاسو را چې ما خبرې وکړي دا خو ما جا جنو وکړي اعتقاداً ابن عربي وی احکام القرآن کې چوما جرا بینه و و بینه قومه هی د ابراهیم علی السلام د قوم په میم کې چې دا باس شوی ده کنه کانه احتجاجان دا خو پیغه حجت قائم هو هله اعتقادن دغه د نو د ګډیر مفکرین دوکښوی نووی چې ابراهیم علیه السلام اوم اول په شرک خو خوا بیا تعالی ہدایت کو عجيبه خلق هغه مفسری او هغه مفکری چې ابراهیم علیه السلام په حق کده کده ساتي شم باز شیب وامزاد قام ګمرهانونه ه شم س بعض غه تن کله چې ویللي د نور ځلیدون کې نور راتون قاله ربي اکبر او برا م السلام دازم پا دس دس دا د مارت د ستا په خیال کې دا خو د ټول نه ل دی که نه اکبر ده د سپګمی او د زم کې د هر سره ل وران کیا پهله علم الله ته دی چې. پا شپیت برخلوی دے چیو قول دا دی او یا په ایک سو ساٹھ یو سلو شپیت برخلوی دے دو قول دی پاکی فلم ما فلت کلا چنور پریو تو قال او ابراہیم علیہ السلام یا قوم ایزما قوم اینی بری ام ماتو شرکون تا سو جرس کوا ہے کارون انا کو ما غو استادو ده هدایت ته پاره تا اوسرا ها اوکه ها हا. او تاسو په انشوه نو زستا کار نکوم نه تاسو څهګه زه بيزارم ما دا غينا چې تاسو یې شریک وې ده الله سلام مشرکین بیل کواکب پکرالو د سور عبادتونه یې کول ابراهيم عليه السلام زمانه کې ټول دا واخا اباظه مفسرین وی چې دا مصر قاہرہ و کلدانیہ وغیرہ ټول تو دیستور و نورسپوگ میں په عبادت وسم مبتلا دیخان اینی وجہت و وجہیہ للذیفت و رسماوات والاردہ بیشک ماخ اخپل ذان اخپل مخ مخام اخکڑے هغه اغزات تا چھ پیدا کری دی اسمان نوز مکابی مسالا وجہت و امام رازی وی کنایت و ناند طاعت زخه سرت دی او الله عبادت کوما هغه ته مخکړی وجها امرات نه ټول ذاتی خا ارسمه او لکڑی الله ته مخمک او مخ پترب دا غزا تو چې پیدا کړی دی اسوان نوظم کا به مثالاً للذي ويل لغورا حروفکم دېر لم يقل الاله للذي و الاله و نبي تنبیحاً على نهو تعالى متعالن عن الحيز والجهد الله منزح دائم مكان نشتا جهد نشتا ذكر للذي و حنيفة ما دهر ده باطل نمخ ارولده اتو كل مدواتا شباز شرق في دنیا وما من المشرقين او نیم زو د مشرکانو پالار او طریقه باندې تغیر لري چې ارې ما ځان نو بیا راشب دا غي عقیده وحاجه قومه جګړو کړدسره قوم دد په دې باندې ټول قومونه جګړې دی نو په دې توحید باندې ښا اچيني بیان نه نو اسنشت ده درچا بخوخه وجدا مسل بیانین ارسک با سره جګړه کوي ها جهو قومه جبرائیل علی السلام سره اکړی وانه بل وتی پاتشی قال پا او ابراهيم علی السلام اتحاجونی فی الله اے خلق او تاسو ما سره جګړه کوئ دل لپاره توحید کیم وقد حدان او یقینا چې الله ما ته هدایت کړی زموږه کلم په وحدانیت باندې <تصفيق> دی ما سره باس نشی کوله ولا خافوا ما تشرکو نبیه نشی باس نشی کوله نبی یاراوه تفسیر کشاف ہوئی اذ خوفوه ابراهيم عليه السلام یاراوه چې ګور د دینم وانه خله ان معبوداتهم تصيبهم بسوئن چې ګورې نقصان به در کې دلا اځي چې چا پس یوشوې دی کنه هغه وخت دا هر زمانه کې خلق یری که خا ویل کې اول یو پر ډېر دماغ غواه دي که تباکړې دی کنه تو هغه وخت ابراهيم السلام وی د دین نه یریګم نه یریګم دا چانه چې تاسو شریک وې د الله سلام ها یو خبره ته مخ کې نه کومه زبنده ما بندکل روغي کله بيماري کله خوشالي کله په صحادث سره سخته نو کومه ما صحادث سره شي نو غره دا نه وای چې دا دي نه هغه خدای لا طرف نه مقرروه اسپټنريږي اتفاقيات دنیا کې شته کنا دې په لږه تو سره د شیر خبرې کو ما یا با بوتما تو ما هدي په لږه ما سره بنقصانو شینته چوغوراته او رسید کا ندابہ نو نوائے اللہ یشا ربی شیعہ ہم اگر اگر کار کی چې چخو خشید رب زمانکو ہر سکاری وسیع ربی کل شین علم او رسید لے رب زمان شیطا پا علم کی مونگتا تیار دا مونگتا سو پتہ ادا دا مشرکانو کار دا آحم. کل دا سی کنه مرغید چې ته تلیو نو زیارت نه لړګی راول دمه کولې چې اسره او غی خلق او توې چې هر دام سره کار وکړو ګورو ته د غازی بابا نوم خشا کراو دام سره چلو ا دې کې هغه تماجه سره لبی کولې نو چې ډس چې مرګره ته ولګې دا یو ګورو کلی تعالی نه دی رسید دا هو لا تعلم ده دا وک خپل ځای کی داغه خپل ځای کی دار دی و جننه چې غازی بابا مون ته را رسیدو وسع کل شین وسع ربی کل علما د غیبونه یو الله خبر دی خبرو څوک خبر افلا تتذکرون الله ایتا سولې عبرت نخله وکیفَ تَخَافُونَ مَا أَشْرَكْتُمْ إبراهيم علی السلام یڅنګ یریګم داغ چانه چې تاسو الله سره شریکان کړی دی یی سکول شي ولا تخافُونَ وَتَصْنَيَرِگَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ چې تاسو شرک کړی دی الله سره شریکان کړی دی ما لم ينزل بی علیکم سلطانا هغه څوک چې الله غوڼه دینه زل خدای ته باندې تا سو تا اس دلل داس په کلا کې ادا سو مضبوط یا چې بس تاسو وای چې نه الله ته یو کتاب نازل کړی اباږي کې ویل چې دا دی کول شي زې اور پر سر څو کول کمیو پدوالو که دیر لائق ده چه اللہ ولا امن ورکی ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گئی داسی بیلی فریقین خواب او جارو لازم اخشری ہوئی ولم یا قل داسی ندی بیلی چه انا ام انتم زو کنا تاسو احترازاً عن تذکیت النفس ام بیادی نظان بچ کئی غیظان تکوتا ننیسی د خپل ځان صفائی نکي قران وي فلا تزکو انفسكم د خپل ځان صفائی باندې که بس دغه وای چیرې دنیا کې د ور ډلی دي یو موحدین دی ابو المشریکین دی کی کم یو لایق د امن الزینا من ور کسان چې ایمان راوړل دي ولا ملبسوا ایمانهم بظلمن او نه دې ګډون یې نه کړی ښا ګډون لم يلبسوا نېدي ګډ وټکلې ایمان خپل د ظلم سره د شرک سره اولایک لهم الامن دغه خلق سره امن دی وهم محتدون مهتدون او د دې دی او په حقا دا آیت نازل شون صحابه کرامو خو هیڅ هم قران ګرانو کانه مشکلات پکيو نبی رسول الله ترجمه شو ایو نه کان لم یظلم مونږه بداسه سو کی چې داغه نواز ظلم نه یی شوی چاله وای چرته سپیړ ورکړی چاته وای سبا دی ردی ویلی کنه د چا نه وای سب مال سولان ذکریاسب دا ټول ظلم نکنه او الله وی چې نن چې ظلم پکې نه نو غله امن دینه مونږه خوشوک نشته چې ظلم نه بچی حرید عام ظلم یادو د دو د پختو د اخا چیرې ډېر لوی ظلم یو کړي <تصفيق> نبی اسلام وی چې دا ظلم نمراد ظلم عظیم دی هغه شرته نو بیا محدثینو تګران شواغي وی چې ظلم ډېر لږ زیاده دی ودی کې ایمان او شرک دواړه څنګه یو ځای شي یل لم ایمان ایمانوم چې داسې خلخ شته دنیا کې چې غړون کوي دنیا نړۍ سيزونو کې څه کوي په دین کې غړون کوي نو په ځړ کې عم ایمان دي او وساره شرک دي دا څنګه نبی دی یو ځای نه دي کې شرک دي او خپل باندي لا اله الا الله لا اله دي ته غړون وایي کنه چې لوی ځوان پل په کتاب غنیه کې چې تقولو لا اله وفی قلبك کم اله فخلیخو لا اله وائن شیخات او بذلکی ده سمره خدا یان دی جدا جدا زی موار کنا ندا دیخلقو لا امان نشتا دیخوا چه دوانا کارکی پا دو بیڑو خپیک دی نا اللہ وی دی لا نشته نشتا دی اگا چالا امان دی چه ایمان صفا پاک اس وتلکہ حُجَّتُ نا... حجتنا او دا چې ابراهيم عليه السلام خپل ته دلیل پیش کړ د الله په وحدانيت باندې پستورو کې په نظر نظر تن فی النجوم کنا والله حجتنا دا زمونږ ټولو دلیل دی ښا د توحید سمره لوی شان دی ښا چې دا سينو وي چې دا د ابراهيم عليه السلام دلیل کنا وګوره سمره خپل یو نا حجتنا الله عزت زما حجت ته الله چې او شیخ وخي نوزان ته نسبت کړي د عزت او د شرافت ته وجه نه کړنی دا خو هغه پیښ کړو په لزان ته نسبت ولي وکم د ډېر عزت او د شرافت ته وجه نه چداسي دلیل الله تدير محبوبي ښا دا زمونږ یو دلیلو او زمونږ د توحید اته نه چې ورکلئ ابراهيم له سلام الله علا قومي بخپل قوم باندې حجت قائم او داغو تزرروت نو ولې له نو کنه موقینن په خپل یقینو مخک الله وکنه چې لیکونه مینه المقینین داګه قوم باندې حجت قائم او شرک مکوای مخلوق کیس نشتا نرفعو درجات من نشاو مرتبی وچتي شوي وې مرطبې توحید ح سره و چتېې دبل ځاییندي وویل مونږ او چته مرطبې د چا چې مونګ او غواړو ان نربکههقیمون علییم به شکرستا ډیر ل حکمت وااله دی ځکه چې پارسه باې پوږي موفین دی ځې وي چې او د خو دا آیت ډیرو ځحته په دلالت کې علي وجوب الاستدلال علي التوحيد ابو بکر الجساس وایي چې په توحید باندې دلیل او حجت نسی غره دا مسله ده حجت ته نبياوي فلم استدل ا ابراهيم علي توحيد الله کله چې ابراهيم عليه السلام حجت اونيو او دلیل قائم کړ د الله په توحید باندې سَبَاتَ <coughs> بِذَلِکَا أَنَّ عَلَيْنَا مِثْلَهُ پایا ته معلومه شو چې پ موږ هم دا لازم دي ګوره ولی موږ زانتو مسلمانان وایو کنه په ملت إبراهیمی موږ هم په توحید باندې حجت نیسو کنه چې څنګه إبراهيم علی السلام نیوله دا پارچا لازم دي <coughs> نو چې د دلیل پېښ کینو یو تاسو بل کار وقالت دليل وخياة فإذا فهو ممتازم لكنا ابو بكر جساس لك ابو بكر وصبتا لإبراهيم حصول الرفعات والفوز بالدرجات العالية فإبراهيم عليه السلام صمرت بحاصل شوه هذا أقول لك لأنه ذكر الحجة في التوحيد ذګاره توحید دلیل قائم کو وذب عنها او رضیو کو د باطل امام رازی له کې اړه تر ډیر لوی سره اړه بیا وی وظالک ذل له الا انه بعد النبوته ور رسالته اعلا واشرفا من هذه المرتبه هيت معلومه شو شی بللو مرتبه پس د نبوت و رسالت ننشتا اعلا دو مرتبی دوحیدنا ولی اللہ این ارفاو درجات من نشاؤو وحب نالو اسحاق و یعقوب منگو با خو ابراہیم علیہ السلام تا زی ایچ اسحاق علیہ السلام و نوسی ایچ یعقوب علیہ السلام ولی خلق تپاتش کنو دا دلیل ته قائم کې نو بس ورکلو. دینا، دی وازه بشه الله ولا زمن ورکړو کلنا هدايه ټول موږ محتاجو مشركين بالعباد الصالحين دغه چې نه کان باندېان اغي الله سره صلی الله ټول صرا محتاج دی الله تا چله وي کلنا هدايه ما ته هدايه کړو اغي سره خپل هدايه نو و نوحا هدايه من قبلو نوح علیہ السلام ته ہدایت کړو مخکه مخکه د ټولو نه ومن ذریته او د اولاد د نوح علیہ السلام نا داوود علیہ السلام او سليمان علیہ السلام ایوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام وموسا او هارون ام او هارون علیہ السلام که زمیر راجیش ابراهیم علیہ السلام دی نوح علیہ السلام نږدې دی <تصفيق> الحق وللقریبی وردہ سلور پیغمبرانی ذکر کلو دو آغا دی چه اللہ علی سردن و بوتن بادشاہی ور کلیوی داود و سلیمان علیہ السلام او دو آغا چې دی چه دیر از میختون پیر آغلی چه باندی پا بدن که ایوب علیہ السلام او چه باندی پا زندگی کې یوسف علیہ السلام طول مرد آسن او دو آغا چې چه معجزات ولد موسا او هارون له یو معجزو پیغمبران وکذا الک نجز المحسنين الله یداسهم بدلور کو حق پرستو ته و زکریا و یحیی و عیسی و او یاد ک دا پیغمبران زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام و الیاس علیہ السلام دا غوچ په زہود کې انتها ته رسیدل زہد او تقویٰ کی جزی جزی فضائل دی ار پیغمبر تقبل جزی فضیلت حاصل دي کل من السالحین دا ټول کامیاب و خلقنو عباد سالحینو کا نام و اسماعیل نا آوالیسع و, و یونسا ولوتوان دسلور پیغمبران اسماعیل اللہ علیہ السلام علیسا علیہ السلام علی یونس علیہ السلام لوت علیہ السلام دا غدی د دې سره د قوم نسوک نو مرګري شوینم یوازې یوازې باول کې اوس رئیسوک نو فق او فضلنا علی العالمین اریومنګ غ ورکلې مخلوقات فضلنا نا موږ ورکلې موږ له مرتبه ورکلې امنا ابای و ذریا تیم و اخوانیم د دې د پلارانونو نا د دې مونگا غرقلو واجتبینام وحدینام مونگ خاص کلو ده پیغمبری ده پارا امونگا تا ہدایت کلو الى سرات مستقیم پترف دو توحید چگه سرات مستقیم سالکہو داللہیم دا مخکی چی بیان شو د الله ہدایت تے داد اللہ دین دے یهدی بی من یشاو من ہدایت کی فضیلت سراغ چاہتا چې خو ښه شي د خپل بنديانونو ارچاتا نه چې د الله خوښ بس دا مرتبه ولا ورکو نو <تصفح> امام رازیوی یجبو ائیں یکون المراد من هذه الهدى معرفت التوحید وتنزيه الله تعالی عن الشرك ویداب و عجیبی چی مراد بده هدایت نصیدلتا توحید دا کول او د شرک نزان بچ کول دا هدایت دی اللہ ویداغا چاہتا کم چی خوخا میشید خپلو بندیانونا قباحت د شرک ذکر کئی ولو اشرکو بالفرز کدی پی غمبرانو شرک کرده وید لوراغل دیتا بالفرز لحبتوانو ما کانو یعملون اللہ وی برباد دا دیگتو عملونه منزونا عبادتونا او حجونا سی چکلی و اتول بتا دا شرک داس شیده نو انا پیده مسلمان عمل نخرابی گی خواه دی منزو دستو کئی او چگی امویچ یا چار یار یا غوست او گوتا یا مچولی دا اغیقی غمی دے اغیقی دیر لوے کمال لکھا سیو شرک کھنے دنیا کې او بس دے خمونزو دست کې عملی نتبا کی گی او اللہوی شرک دا سشیچ دیتا دا انبیاء عمل نتنگی ما کانو یا عملون اولائک اللذینا داغ پیغمبران دی آتینام الكتاب والحکم والنبوتا منورکڑ ودیتا کتابون آسمانی او علم شریعت والنبوۃ وپیغمری من ولا ورکلیو من تہ محتاجو فین یکفر بہ ہاولا یی کچری کفر کئی پدیما صلیباندی دا موجودہ خلق اس تا قوم چی قریش دی بہ ددری والے ادی کتاب حکم ازو هم قولدار چې مراتنه توحید دې د الله کلمه ملت ایبراهیمی زکه بهای راوړې ښا ک انکار کوي استاد قوم د دې مسالینا نو کوي به اذان به لا کوي فقد وکلنا بها قوما الا يما مقرر كذلك په دې مسل باندې او قوم په خپل علم کې ليس بها بكافرين چاري به چاري د دې انکار نه کوي خلق به وی اغه واخ کله چاته پتا نه او بیا ال قولی ذ کنا انصار او مهاجرین دا یو قوم چې لذی مسلیده پر پیدا کړو اولایک الذین هذلو دا غ پیغمبران دی چې الله ته ہدایت کړو فبهداه مقتدی نو اے پیغمبر پاک تو د دې سره اتفاق وکه فبهداه مقتدی تدی په دایت پسې اقتدا وکړه نو سوال اسې راځه چې راځه پیغمبر د ټولونو افضل له اوغه ته وی چې د پیغمبرانو تابعداري وکه بدلته چې خدایغو فضیلت معلوم نشو نو جواب کار دے چې فبې هداهم پکیمینز کې راغله ده کنا داغی اصول یا دی داغی طریقہ یا دی داغی تابیداریو کا شخص وطن دی یاد کلے چی داغی دا ذات تابیداری کوا فَبِهُدَا هم دومره دے پاکی تیوی نینا پوصول پسی بازی داغی پوصول پسی زکا اللہ مزی مخشری ہوئی اے طریقتہم فی ال ایمان باللہ و توحیدی ہی دون الشرائع دا غی پا طریقہ چی ایمان دے پا اللہ باندے او توحید من اللی پا دے کے باغی سره اتفاق کئے او پا د دا کې کے چاہ قائد دی دا اسلام دے کے طول انبیاء شریک دی ہاں شرائع نا احکام نا چیدا حلالا و دا حراما دا جائزا و دا نا جائزا کې خو امتنو کی بیا فرقشتا او دل تمراتین اوصولی فبہ اداہو مقت دا جائزا و دا او بلدام جواب و چې خبصري نوې چې دې انبيیاء او ټولو خپل وخت کې دار مان کړو چې کومږ د آخري پیغمبر په امت کې شامل شوه الله خیر خيره امت ویلې دي الله راو لزت همبري پاک تاوي چې را د دې د ارمان خو پورا کا فبهداه مقتدي ته دغې اصول په سر روان شوم دا د هغه د پاره دیر لوی خوشالي ده کنه خه قل لاسئلکم علی اجرا دا یوسل سدی دا پټولو کې مشهور اصل اوایا چې نګوالم ستاسو نه خلکو په دین باندې ځای وزن انه وی الا ذکر للعالمین نده دا دین او دا قران مګر عبرت لپاره د مخلوقاتو مدارک دې دې کې ویخه پهل تفسیر دی فيه دليل على ان اخذ الاجره على تعليم و روایت الحديث لا يجوز دی ایت کوي دلیل دی چې اجره د استل په تعلیم د قرانه او پر روایت د حدیث باندې نه دی <coughs> اچې څوک بیا داوا کوي د حدیث هغه له بغیر کول واستل نه دی جایزه دایات نمعلومه شوک زکه علم کې برکت نشته خو ټول پیسو کار دینو تشنوم دی او تشن اشتهارات تي او شهرت ته بس او عمل نشته لا اصلکم علی اجرا امام رازیوم وی دی دی کی وکانه من جملته هداهم ترکو تلب اجر فی ایصال الدین و ابلاغ الشریات دا غی دا غډیر اصول یو اصل داوم دی چې تبد چانه سوغړینه چې دین خلق ترسه او تبلیغ کئ او چانه و سوغړینه غوړی نه پټه نوختاره دا غډیر خلق دی غوی نه اخو نه غوړی دی مفت کار کوي او چې ګوره نو ډر په اړه غلي هغه کدار کم ځای نه راوي فند به جمع کړي دا غې نه بوله ورکي نو ولي وایي ځوک ورکوي خلق له ها کله فند نهي کدارس نهي په پويض کې خوشک نه ما قدر الله حق قدره سمره چې الادین بیان کو توحیدی ذکر کو د انبیا او شان کنه دا ټول نظم را خلق او نه پیجاند ابو عبیدوی ما عرف الله حق معرفته دي خلق خپل رب نه نه پیجاند له ها چي څنګه سره لائق او حق قدري هې پوره پیجن غل سره حسن بصري ما عزم الله حق عصمته چي الله څنګه عصمت پکارو ناس خلقونه اګه دا چې بل چا تباواز نه کوي کنه یا الله باوي کنه ا دې څومره आवाजونه شور وکه ناره فلان ناره فلان داقدر دي د الله اذ قالو کله چې ویوي منزل الله علی بشر منشن شنو دې نه دې کله الله پېس بنده باندي هيشن آیت کی تعریض ده یو واقعاتا چیغه سره حلقي ګنو پیغمبر اسلام دی یهودو هغه مدرسې تللو ناوی که متہمس ابن استو مالک ابن سویف ډیر غړ سات به و تا تماشا کولا کنه مالک ابن سویف نبیلی ندخ پل کتاب خبره و توکڑا چه تورات که ندی راغلی چنن اللہ عبغل الحبر السمین چه ده اللہ غط ملادیر بادی شی او تیویوی انت الحبر السمین تیی که ناغت مخامخ ہوئے او تیویو تا داموی چه ده زکا غط شوی چه ده یهود و تعالی داد ملک و شکرانه و نظرانه و سرسانه درکڑی دی او تیویو خوڑلی نو زکا ناغو ساشو ابو غسا کې وی چې مانزل الله علی البشر من شی زه نه مانم چې الله سنا ذلکری په چا باندې ان دا سینو شوېلې چې تا باندې الله قران نه نازل کړې دا سی وې مانزل اللہ علی البشر من شی دا اسی وی خلق وې ښه اس شی نه نازل کړې الله پیسې باندې باندې نو قران د رد کړي رد کوي په یو خاص منطقي طرز باندې قل اوایا تمام انزل الکتاب الذی جاء بی موسی چا نازل کړي او هغه ته راته چراغلې او پاره سرا موسی علی السلام بني اسرایل ته نور او هدل الناس دنیا ته لرانا کړه نور کنا رنا و دیتد پارد مخلوقات زامه مطلب او کلیه چی کنه دا کلیه چه ما الله علی باشرم من نه نده نازل کلیه دا صالیبه کلیه ده کنه او د دی نقیز موجبه جزئیه رازی چه او جزئی گونت ایجاب راولی ناغار سا ختم شه اگر ایره لوی قیده پیش کلیه چه نده نازل کلیه پایس بانده بانده هست شه نا اللہ را بلیزت و تا یو جزئی ذکر کنه چ موسا عليه السلام باندې تورات نازل شوه او زستا قاعده روانه شوه هغه ختم شوه هغه بوره نقض راي دي ته نقض اجمالي وي سو کو د تفصيلي وي هغه قاعده جوړه شوه ها چې یو پیش سپیش کنو بس داغه ار ختم شو چه نازل کړو هغه کتاب چې موسا عليه السلام راغلو بني اسرائيل ته تجعلوه قراتيسه اتاسو سره زولم وک غرزه وی اغه لرا پان پانی پانی توبدو نهه سہکار کوي چې ستاسو بکې فائدې وتخفون کثیره او پټو ویرر تاسو وی سردا چلوک گور زالمان قرتبی دي دې کې کلی دي چې دا غ ظلم قران سروم کیږي باقاعده دیر سپارې تی جوړې کړي داسلا په یو زانوخه نو جدا جدا سی پا سی دوم پا دن کشتا دا د خلک ختمونه کوي مګر یې له یودا یودا سپارې ختمونه سي دا هم په دین کې دا کوم ختم نه چې دیر سپارې وي شپ دیر شو کسان او خامخا مخابې اخلاصي په ګنټه کې ال بس خوریس کې کني <تصف> نشته ولها ظلم کوي دا وي قراتوي سا دغه سې سورۃ 37 جدا کړی ظالمانو دا وی 5 سورہ دا 10 دا یسین دی دا زړه الله کتاب سره ظلم دی دومره وړوکی لیکلی چې ما شومان سره لوبه کوي بی‌ادبی کوي کلمہ ازم کا پراتی کلمہ تبذونا وتخفون کثیرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا باوكم او تاسو ل علم در کله د کوم ځینز د کله د تورات نه وي ستاد علم پدی کوي من انزل الكتاب چه نه کومله چې الله نازل کړی دیم نوله په پې غمبررانو کتابون نازل کړي دي که بس چې دا د وتوي نظر هم پ خا یالاو بیا و مک نه دکه مخکې منه او شو چې دي سره به نه کې که نه بیا پرې د دي ل را پهې خپلو بالو کې چې لګیایم لووب کوې دا دی لو جوړ کړي لوداره به جوړه کړيلو ملک را ګیر کړي. اله کدی که خل خلق دیر کورونا راغلیو اجزان خلق د کرای نشور کوله او تامه درسه جوړه کړی دا او یو ملنم د پیلي کله چې مدینۃ العلوم ادا سنوي چې بکرۃ العلوم بځی پاکی ګرزی مدینۃ العلوم دی ده دیکد علوم دي بس چل جوړ کړي د خلکو مالونو ته سفیران دې ګلی ټول کال بغرزه شپږ میاشتې کراچې کې شپږ میاشتې داسې ور پسي کوټه بلوچستان او پلان بنیر سواد ټول کال ګرزي سپیران ښه پیسې را جمع کړي او مدرسه نشته نه لوبي کنه الله وي اند زه حاصل کړو په دی باندې ما قذر الله حق قذریه چا ویلو چې ما قذرونه کوزما د دین قذرونه کوزما توحید مدرسې جوړ کړې ده توحید نوم به بدلهږي اس طالب نه تاسو کړئ چې سبق د کم دی ویلې دی نجاره تووي په انفير کې نو یې مونږ سره ځای نشته داخلي دا مدرسه سره جوړ کړې ده وَهَذَا كِتَابُنْ عَنْزَلْنَاوُ سُنْتِهَا غَا تَوْرَاتَ اللَّهَ نَازِلْكَلِهُ نو دا قرآن یو کتاب ده اللہ ویمونگ نازل کل ده مبارکون دیرلوی خیر او برکت ته مصدق اللذی بین یدهیم تصدیق قیداغی کتابونو چه مخکد ده نو او دا صد پار راغل ده لطبایی نه دو سر ده چه ته بیان کې خلق تاولی تنزر امال قرآن او یره په سر خاص مکیوال خلق چه والحق خود دیده کنه ومن حولا و بیا چاپی رتول دنیا والذین یؤمنون بالآخرت اغا خلق چه اغیر په پا قیامت کئی کنه یا خافونا چه محقی ذکر شو ذرکی ده خدا یرهی کنه یؤمنون بی انو آغی با ایمان روڑی پده قرآن بانده او ایمان څه کوي او ماله صلاته وی او حافظون هر یو په خپل عبادتونو باندې پابندۍ کوي د قران کې دا برکت څه دا دی او مان سوال پیدا کیستانه موږ قضا شي مونږ په پاتې شولې دا خو د دې قران خصوصیت څه کنه چې قران نه ویل نو راو له منځله ومن ازلمو سوک ذلیل وی ظالم مم انفترى علی الله کذبا داغه چانا چې جوړکړی په الله باندې دروغم دا د لیتون زرم معنا کوي چې خلق وسنګه یا روما والله وي ومن ازلامو پکې وای کنا دې ظالمانو خدای سره شرک کړی دي سوک سوکې سوک سوکې ردو کپ باند دی باندې سوک دلوي ظالم دا وچانا چې جوړکړی په الله باندې دروغ او خلکو ته وی چې نازولښتې ګوري نازولی به معنی وای کنا او دا دنیا خو یې چا د مخابزه ده او ګورلو ظالم دی ښاک څوک په کې داسي دی ښا عوام بس پويږي نه اسوک په خانقاه کې ناس دي اوري غته خانقاه دې لیدلې هغه سوې هغه ما ته کشف کیږي روي دا خو مونږ ته یو زلخه یې چتا زه هم دا کشف خو دی او قالا یا وې او وحي إليا ما تا کشف کیږي ما تا وحي کې دې شيم ولم يوحى الیه شئون تروغوي وحي غ پیغمبرانو ته کیږي دتاسو وحي کیږي وحي نشي کېد دتا د هیڅ شي نو یو داریرلو دامن ازلمو کې ټول داخلي ښا ارستو دا بیا سماره ذکر کوي بل ظالم ګورا ومن قالوا اغا سو کو چ وایي سئونزلو مسلمان زل الله زبام جوړ کم دا سه قران ته الله نازل کړی دی تاسو مونږ هم شو دا درې واړه ها افتراء کړی دا, دا الله سره شرک ای د ځان نه پیر جوړ کړی خلکو ته وی ما ته الهام کیږي کی ما ته ما سره آسمانی خلق دي روحاني په وګورو ته نو چې مورید ولا لړشي سمطالبه تنو کی نو دیو تسوئی پوی رست و راشه زبا دقا کوم رابطه ساتمو مالا رنگ نده کرده زبا مسکال کومو زبا رابطه کومتا تو بیا جواب در کم سبایا بلر وزو ولی اوحی ایلیه دیکن نا علی کب رابطه پیغمبران سروا چی جبریلی اسلام برادتا سروا سر, سر رابطه دا پوست و راشی <clears throat> چه او داس وحی کی گئی فقط دا شیطانی دا شیطانی وحی دخواه حدیب نم دائقه ده چه مولا ملائک رازی وَلَاوْتَرَائِزِ الظَّالِمُونَ تولی راجع مکلخواه کتاولی ده چه دا ظالمان دا فی غمرات الموتی دا دی ار وقت پوسکوه چه سنگه ده ولی چه موت پرازی پر نو بیاو لنداری لرشا کتهولید الله وی په سختو د مرګ غمرات غمرات دتوی چې اوسړه سمندر کې پریوزی او کلو چتیږي کله کته کیږي غړغړې کوي ته غمرات وي د مرګ د سختېم داسي الله پارچه اسانی کی والملائک تباستو ایدیهم ملائک وتاروګ دیخ په لاسونه او توي اخریجو انفسکم روباسید اخپل روحونا اخریجو ان بظکم اگر استیشي دا زور نه راکنه دغه پاره وخت کی زور نه ورې دې اخپل کو کور اوزی د کور کې ډیر ادب د ډیر قدر او عزت ته وای بار نه زی <تصف> چې ملایک راشي اغه وتوی روباسید اخپل روحونا alyawma tujzauna nan تاسو له صدا دار کول شي عذاب الهونه د عذاب در سوایم بما كنتم تقولون على الله غير الحق دا ځکه چې تاسو په الله باندې دروغ جوړ کړیو ناجایز خبرم کوئ چې الله تاسو سوال نه قبلي څوک بوله ګوري غیر الحق وکنت من اياتي تستكبرون او تاسو دلته پایتونو باندې لوې کوون کی ګوره توځونه کوي برزخ عذاب ته اشاره ده ملیک و توی نن روزه نداخد اغدا مات روزه اغدا مات پر روز بنده اغلا عذاب برکولی شی او کنه عذاب برزخی شروع شی کنه خواه برزخ عذاب پی شروع شی شک نشته کنه او برزخ اریا و برزخ ده خواه بس چه مات راگه نده دقی صالی اپا لطول برزخ ده کده ده مون سر پروتی داوله برزخ دی او کچاده تجربېده پاروول اسپېتال ته چیرې د موږ دو ته ضرورت ته ادارې ګونه مګونه پکې ګورو اول تکې پینجره ولای نه هغه د هغه پاراغه برزخ دی بس کو بو کله نو بو له برزخ دی کومایو خور نه دا گیډوله برزخ دی کو بو کو اسوذن هغه له دی نوکه خبر کې هغه کله دغه ولا برزخ ده تا خبر ته ویلې او باسي ته خبر ته نزي نو دغه برزخ ده کنه ردیته نه قبر او باسي اسمره چې قران او سنت کې راغلي نبی د قبر نه بول نم نشته خام تمرا حدیثونه انکار کول وېتا سوزماداتون نا لوی کونکې تاسو یې زمونږه قران تاجت نشته مونږه دکړې ویم ولقد جئتمونا فرادًا چې قیامت شي نو الله بوته وي موږک اسوک د توجزانه دا تفسیر جوړېخه د توجزانه تفسیر سره ولقد جئتمونا سزا به ولورکی په اورز کنا یقینا الله وی راغ لته سمونته په خیر را لې فرادا یوازې یوازې را لې تاسو را چې دومره خلکو دنیه کې مخکې رستو بدنګر زیدو نو راس نو را لې مون ته یوازې کما خلقنا کوم څنګه پیدا کړی اول مره اولزل چې نه ز سره جامه وانه نه سره په زارو نه سره اسنو وترکتم ما خولنا کوم ورا ظهورکم او پرخو د تاسو هغه مالونه دولتونه اگر گاڑیو کارخانه اجتماع دل درکړي وی خوول نا کوم اته یی کوم ورا زهوریکم اغم دنیا کې پری خدو نزور نه لکنخه چې څلۍ تا خوې چې دا زمادي نا خپل مالونه دې پری خدو او فخر دې کو لوي دې کولی اچاله تنو روپے نه ورکوله ورو جماعت دې نه ورکوله چدا زمادي اوس دداځه پرې خړو درم خبر اصل کدا دا ها دا نور خو تمهیدونه اصل خبر دادا ومان را ماکم شفاعاتکم الذین زعمتم او نوینم تاسو سره نا زولی سکلو تا به سر ورکا وکنه ا جګړې باندې حق پرستل سره کولې چې ولې ته نا زولې الله شا غازی الله کا پیارا ولی ذات نہ نمان را ما کوم الله غام سکلو نوینم تاسو سره شفاعت ستاسو علم چې راضی کنا ججلا ځان سره وکیلان راو لیکنا تاسو وی چې الله لهم پکار دی دا مثال بهم پېشکاو کنا نو سم ځان سره وکیلان را نوستو زه خو د وکیل په اساس له کومه نوینم تاسو راغو وكیلانو شفیان تاسو زعم تم چې تاسو وداو کولا انو فیکم شرکا چی دې پتاسو کې ټول شریک دي فیکم سمانا ورته دی لافز تاسو قرآن په لواز کیسومره کمالیخه دا فی دې کنه ته دې بالکل لکه سمندر پتنلږي ها ها وی خنمالو ویږي فیکم استاذو پمالونو کې هم شریک دي فيكم استادو پوجي دا دونکوم شريك دي اوکانو ایدا میا سپسې رايدا یا را ده رستم سره پینځه سو واجيره وزم کړه داویدو ساوکانو د میا سپسدا سمرا سې رايدا هغه نمالې ده پدی باندې پوس کومه تغسترا ځنله غټيو پر کوي پی جارو باندې سېره پکې وي تا وی داوی دي څنګه دې کوم مجال ده کګې دلوږه یو خوري ا آیا به کې خرټکه یو خوري نشي پاره ا کوي خورونه خلوبې چنګانی وړي پروت به یې مړو دا لګدمیاسه په زور ده توباه خدای دې فیکم شرکا استاذو پارسه کې دي شریکو دی, دی اولسمې په به ټولولو ماشومان وبچې والی چې مونږ لا او دی په دې لا بسار کړه نو چې دا دې نن دې اولسمې انهم فيكم شركاء نو هغه شوه لکه تقاتوا بینکم یقینن چې کټ شو تاسو تاسو تعلق دیوبلنا بلتنم راغه جدائی رالا وذلانکم ما كنتم تزعمون او شو تاسو نا چې تاسو په خیال کا دا خیالی خدایان دیخه دی په خیال کا دا اصل کې بابو دریم نو مشرکین خبره ده کنه ها بل عباد الصالحین او بالکواکب ده ذکر کړو بل جن ورستو ذکر کوي دلیل عقلی ذکر کوي مفصل پدې مصالحه باندې زګه دای سخلاسی کنه ارستو بل شوроки ده شرک فعلی ان الله فالق الحب والنوى بېشکه الله غزاد ته چې چې دانې لرا اوشلې دانا تیغ تروا باسي ون نو اډو کې اوشلې بوټي تروا باسي فالق الحب و النوا ور موږ ویلو په سوره انام نا ترکه په pore پدې سکه سبیا نه تربيت تربيت زکه ابراهيم عليه ګور هازار ربي رب لفظ راوړو الهیای نوې بلېای نوې ربی یا ورولی دا خلق ټول دېریان کړي له ښا چې دا رزق وسنګ پیدا کی دا زمونږه د دنیا د ژوندګي وسنګ سميګي دا صحت وسنګ سميګي دا دېد پاره الله رب لفظ صفات خپل بیان کوي چې دا ز کوم کنه تاسو سره څه غم ده. نو دا اکثر خلق شرک پروبوبیت کوي کنه ښا نو الله بوله زتوي چې سړی استاري ز قما په دوه سېدو نو کې پیدا کړی دا نا او اډوکه د دانې نا غلی او غنمو نا جوارون نو دا خوراکونه پیدا کیږي ډوړې ته پخېږي او دا اډوکه نا میوي دي مارکیټونو ډک دي نو تاسو خو دا نا یو اډوکه خلاص نه کوو اته وی چې د رزق غام دې د غام دې روزي پیدا کول غواړي توبات بېشکه الله شلون کې د انیل راتيغ تروباس یو ډو کلرانو بوتې امی ویت پیدا کی یخرجุล حیه من المیت رمباس ژوندېشه د مړینه همړه داناو همړه ډو کېو او مخروج المیت من الحی او ريستن کې د مړې لره د ژوندینه زالکوم الله داسې په تو دی نو په دې سره پیјанدي شدا الله فَنَاطُوا فَقُونَ تَسُکَم پلو ټکلې شوې فَالیقُ الاسباحون دغه هو جسمانی نظام ده اوس روحاني نظام ذکر کوي وګورئ شلوون کې دې تیاری لره په سبا سره فَالیقُ ظلمتی سمره تیاری او چلان ور راخې جینواتی ار ختم شې نو شلوون کې دې تیاری لره په سبا پس وبا کول او جعل الليل سکنا والشمسه والقمر حسبانا ګرځولې د شپه د آرام د پاره او ګرځولې د نورسpkg مه د حساب د پاره ست ټول ضرورتونه پوره کړی دي کنه د آرام د پاره شپه د کار کا سبد پاره ورځ ده خپل کتاب د نورسpkg مه نه معلومه ذلک تقدير العزیز العلیم دا اندازه دا غزا ته ډیر زوره ورزات ته پارس باندې پويږي رمضان پکې راغی کنا دا غان دازه مقرره کړي دا خپل وخت نه مخکې کې نه رستو کیغه که لږ ډیره چیغي وي چیرې بیارو جرا له وي راولل کایو ګلاس وي دي چې نوم واخلینو ته کی شيخه دا وای دا دا به راضی په وخت باندې ښا ها کوته وي چې نمنم نو سنت سنت کی نشتا وَهُوَ الَّذِي أَلَّهَا غَذَاتِ جَعَلَ لَكُمَ النَّجُومَ گَرْزُولِ اِسْتَوَدُ پَرَسْتُورِ لِتَهْتَ دُوْبِهَامِ چه <تصفيق> با دیسرا معلوماتو که لاری پی اموم وقتو نا معلوم که بخوا خلقو گڑایخو نوی بس دستورو نوی پیشمنی وخت معلوماتو نوی چه اگر دستور را خطل دیم نمونه ولی اخیو فی ظلمات البر والبحر پتیارو دا وچی او د لامده کې که دا وچی سفر که نو پستور سرا او که دا لامده که دریاب کې نو سم ډیر معلومات دا ستورونا که ملکو نو معلومی پستور سرا ستوری دیده پار اللہ پیدا کلی تحت دو قد فصلنا اللہیت لقوم یعلمون یقنان منگا تفصیل سر بیان و دلیلونا اقام دا پار چی پوئیگی دیتا کائنات وی آفاق جلاب خپل وحدانيت بیان کو اوس انسان راضي چينسان تو ایت خپل ځان ته وګوره وهو الذي علازات انشاكم من نفس واحده تصي پیدا کړې دېو نفسنا فمستقروا ومستودا مستاسو ده پاره ولکم یو زيده اوسې د په دنیا کې او بل زيده امانت مستودانه برزخ اوياته قیامت وړاندې زوی نه د مخکینه مقرر کړې دي ښا پیدا نه پیدا ولا تپتوه چې به کالونه کفات کیږي دوی به بلنه کفات کیږي مستقر وه الله ته معلومو کنا ا او وه ته معلوم دي ا چا علم نشترې چې زمابه کومه خور نصیب کیږي دا الله ته علم دی اد واسن ایت لقومی يفقهون یقیناً منگ تفصیل سره بیانو دلیلونا دا قوم دا پارا چوی سوچ کئی و فکر کئی یفقهون و هو اللذی اللہ غزات تنزل من السماء ایمان چنازلی دا اسمان نو بو فا اخرجنا بی نبات کل شین التفات او کو روباسو منگا پده سرابوٹی گیا گانه دار یوشی فا اخرجنا خزرن راو باسود دیزمکی ناشینکی نخری جو میں نهو حبم متراکی بان او راو باسود داغی شینکی نا داغی بوٹی نا دانی چی دیو بل لپاس اسوریم داس دانی چی چې اللہ داس جختکلی چی بلکل زیپکی نئی متراکی بان ومینا نخلی او پیداکلی دید کجورو نام من طلع هذاتنا بدل له کجره هوټو نه نه خاص داغي دا څنګه نه زیاره سانګه طلعو ته وی هغه نه پیدا کړی دي قانونون وږي د کجره هغه وږي غونچکونه دانیاتن جوح جوح دي وجناتن من اعناب او باغونه پیدا کړی دي انګورو ناو زيتو ناو د خونانو وررمانہ او د انارو مشتبهان فرنګ یو شانتی دي و غیر متشابه او بخون کې جدا جدا دي ډیر میو رنگونه یو شانتی دي کنه مالټا دا نارنجي ده او دغه سی څنګهټره ده دلته به کې مو دا ټول رنگونه یو شانتی جدا جدا دي بازی پیکدیه بازی تارخدیه بازی مشتبهون و غیر متشابه دل نهمتونه بیان ته تربییت تربیت, تربیت الله کئ کا نستاها انګوری دل پیدا کړي دي انارې پیدا کړي دي زیتون چې دقیت خموږه ته پته نشته د دل تنکیږي نمونته داغیس پته نشته او چې کوم زیدی نو خلق غدانی خوري تل تنو باسی اون پکه غذاده اون پکه دواده او انار خداسی او شیده ایجیبه چیوی کتابون علیکی چه ده ده هرش دوائی ده که ده پاس پوسته که ده کاغلان ده زیاده واسده ده دا، کاغل دانی دی پکی اللہ بکی شفا چولی کنه اون زروع الی سمری نظرو که ده عبرت و ده ده میوو تا ازا اسمرا کل چه میوو نیسی ناغل او کله خړکده ترخه زهر وینعه او بیا د هغه په حواله ته چې میو پیدا شي یو مخه یو بل مخ وینعه د هغه په حواله یقینا په دې دلیلونو کې لا آیاتن بیرهبرت النذی لله په توحید باندې دا قامت پارچی ایمان راوړي دلایل ذکر شو نورد کې په مشرکینو چې دی خپل دین پرین خود خپل عادت خواه و جعالو لله شرکا الجن او گرزی دا خلق اللہ لرا شرکان دا پیریانونا و خلقاهم دی تنگوری چا پیدا کری نو او سر سنگ شرک دے پیریان فا اللہ پیدا کری و خرقو لہو بنین و بنات پزورا زورا جوڑی اللہ لرزامن اولونا بغیر له من دلیل ور سره نشتا پشریکه دلیل نې کنه سبحانه توبه الله پاک دی دا نش نشریکه توا سره نه ځمنشتا وتعالى دی رچته امای صفون دا نه چدا مشرکان ولا بیانې مشرک اس ګورا زمره وک دي تسبیح پیدا کړی وای مکه واسریه ځان سره کړي ته چې سوی نه خدای دې منعزح دی ښا ته چې سونو الله د تجد نشته دی داېکر د الله نه د خواخوا ته حالله امای صفونه اللهوي زمادي سفت تجد نشته چې دا دی ماله بیانې خولی پاکه نه ده په پهلی ته خولوبان د د ما کار کوي پهلو خو پاکه کا بې یو سماواې وال پیدا کړي د سمان نو ځمه کې اننا یکوو له واللهدن څنګه بشي داغه د پاره اولاد حقيقي کسوک دې قایلی کنا ولم تکل لو صاحبا اونشته الله لرا بیبي بی. نو ولت څنګه کی هغه یوواز دی وحده لا شريك الله وخلق كل شيء هاغه د دنیا کی ویني او کله یو ګوره کله ولا بل ګوره داغه پیدا کړی دینو هرشي پیدا کړی دی اوغ الله پارس باندې پويږي دي دې کې د جملې توحيد را جمع کړی دي الله س جملې دي بدي او سماوات نو تر اخره پورې ذاليك الله او ربكم دا صفاتونه چې بیان شو الله رب تاسو دې لا اله الا هو نو وایي چې هیڅ ته بل حاجت روا بغیر د نه خالق او كل شي پیدا کوونکی دا فاعبدوه ما خلقكم الله بندگی کوي الله تسجدی کوي او الله تاواز کوي دا عبادت ټټول او علا کل شی وکیل او داغه وکیل تا دا یت نشتا هغه پارسوان ذمہ وار دي لا اف الله تدری کول ابسوارو الله هغه ذات ته چنشي لیدي هغه کې د خلقو نشی را گیرو الله اللہ لرا نظرونا دا خلقو عقلونا دا خلقو فکرونا دا خلقو سمرچی قوتونا دی کنا و هو ادرکو الابسوار او اللہ را گیر کلی ټول طول مخلوق پخپل علم کې یہ واضح نه نا و دی آغی دا آغید مشاکلت تا وجناو بخوا نشی لی دی معلومات دی نشی کې دی ولی و هو اللہ تویف او دیر باریک ذات تے اگر مخلوق دو علم نمو نزح دے سنگ بے معلومی الخبیر او حرسی معلوم کلیز کا پارس باندې خبردار دے دلال ذکر شو سمارات و سرح دلال سمارات و گورا بدیع السماوات یکون له ولد ولم تکل له و خلق کل شئ و هو بکل شئن علیم سالکم اللہ و ربکم لا الہ الا خالق كل شيء فاعبدوه هو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير دا لس جمله ذکر شوي د توحید نړه کی الله وای دا علم ده دا دلیلونه دي قد جاءکم بصائر من ربکم یقینا راغ للتاستاں دلیلونه درف تاسو نه فمن ابسوارا چاچه عبرت واغستو زانه کامیاب کفل نفسه هی نفع دے خپل زاندا ومن عمیا وسوک چدې نړونش فالیاں بوج به پاغه باندې ومان علیکم به حفیظ اذي توایا چې زه پتا څو نگہبان نیمه په مزموارې صرف دا غواخا آخر کې نف د بیا فته سرروف ټول جمع کوي چې زما ته سرف نشته دی درې عقبه اول کې ویللی چېدي و ټوکې کوي چې دغ علمو د دی ډیر قابل شو ټوکې ب پورې کوي بیا به ته و چې بس ممسلهې وکړه نو بیا بیاس لکهئ یاې نواز کږ که نه نو دا درېمه عقبه ده. تپوس بدن کی چ سبق د کوم ځای ویلې دا ته خو غاډي وڑی خبرې کوي سبق د کوم ځای دا مسلې د کوم ځای زده کړی دا ابي پیغمبر ته وی چې دا تا توه نه کیږي دا ته چا نه زده کوي مونږ ته واي ګوره وکذالکان وسرفل آیاتین الله اذا زما شان زې چی قسم طریقو سره بیان مونږ دلیلونه ولی یقول درستان چیدی وووی چدا تازدا کڑی داد بندنا دا ہوتا چانز دکڑی استاد دو خیسوک دے دا. اوی دانمن لشد تو وحی کی کنا درستا تعلمتا دا ہوتا بل چانز دکڑی سورہ نحل کی بیا تفصیل رازی ولنبینوا لقوم یعلمون او چ بیان کو دی لرا قوم د پاره چ پوئی گی طب مع ی اللي کا ر تبلڅ پهې مځ تاداری کوه د هغېقرآ چې کولی چې تا ته د رستانه الله الله هو هغه دا کالیمه ده طب دېتابداری کوه چې نشتبلڅوک لا یق د بعدت بغیر دا لا نه ظالله مشرق او د مشرکانو خیال مساته پرووا مساته غی به ګړی وړی ووي. قاریت التفاتوا مكوارز المشركين ولو جعلوا ما شركوا قد الله خووین ديوو شرک نو کړم ټول بست امر غریو و خدادا لعنه د خو خان او ما جعلنا کاليم حفيظا مونږ نه دي کله پدې باندې نگہبان په مان تعاليم بي وكيل او ني ته پدې باندې سیموار دغړ خبري ولې وکړي دایو رات کی دا حلقو چته تو ته چی اریسانه شي او كن نوې الله ول ورکړي دته نه ول انکار کوي بس الله ته نه راضا شوه دي او اختیاراته ول ورکړي وي کې کار دی و الله ایمان دي ورکړي او ماجه الله کاليم حفيظه دا رض نه کوي کمزې کې ورکړي ول چته وات وایشته دي اتوایي ما نه ګر دوله پدې نگہبان اونې ته په ديبان دي ذمہ وار پخپلان اخر کې مؤمنانو ته ادب ذکر کوي چې مسله کوي دعوت ورکوي او د اصول مطابقو به اصول کارونه کوي کا چې په دنیا کې ګران کار دعوت د توحید ده دا ډیر ګران کار ده دا ډیر نازک شی ده ندی سره ډیره خواریکه غوري سونه ده کنه ډیره خوارې بو سره کې او خیال وکې خلق به پیژنې چې دا خلق څنګه دی حضرت شیخ چې وکم کلي ته لړو بچاو به ته لړو نه دا غنه تپوسو کو چې لري کلي کې کوم قسم خلق پوسې مونږ ګجرات راوستو نو تپوسو وک نو دی کې هویاو ګجران ووسی دا به ډیر زیات دی ابل بکی میاغان دی سیدان نو بس تقریر شورو کاؤ نو پا آل رسول باندې شورو اکڑا پا آل رسول کنا نو میاغانو چی اول خلافو اب یا با یور آراتو اسٹیق خواکی با کی ناستو نو دو مسلیخو دیر وصول لی کنا وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اغه چاته چدی او توازن کوي بغیر دا الله نه چدی په چابان دي عقيده دا چې دا اوليا دا دي د هغه په حق کې بدر زده موایه ها دا اولي بدر زده فقاري ته پکار دي چې ویل شي ا قرآن په خپل ویل دي چې لين يخلقو ذبابا مچ نشي پیدا کولی کمچ تنه څه شی تختي الله وینا غيدا واخده یو وخت د قول لينن ابتداكي وسره ډیره خوګه پسته کې ښه او مالو چې وی باریکې خوګه پسته وسره کې ښه نذابه نو داږي به استه هو خلا کو اولیا دی او مونږ هم اولیا مانو اوږی دی الله او ل درجه یې هر کړی دی ناسبه وای ښا چې دی یو توازن بغیر د الله نه نو داږي نومبا فبدخلوا پس پکوان نه اخلي ولي فيصب العدوان بغیر علمه علت وسرشتيه د دې وجينا دی بچره الله ته بدره دی وی د جهل د وجينا چې پويګينا چې ته د دې هغه ته بدره دی وی چې ستو خدای سکول شي نو خامخفاظت کې برائش نو خیال بساتې پاول کې بغیر علم دې جزان څخه ور دي چاله سوک ده د صفات سره کزا الکزینا لکل امته اعمالهم الا یذغسی من خاستکړی هر امت ته د دې غعمل چی دی د الله په نوم باندې بد نګړی چې هغه سره شرک ښا کا وکنا په دې خپل او علی او په نوم چې څوک یې نو اخلی کنه دې په ډیر بد غړی دې د اولی دینوم واسط او دست لشتې تومره به بد غړی سمه الى رب مرجعهم بیا پا ترب درب ددی ددی راتللی فا ينبئهم اللہ بیا خبر کی دا اغا پا موقعی خویدی بیا کشو کی بیما کانو یعملون چیدیس عمل کرده اغاو اتووی کنا چی واضرالی شفا عمرانو استدان سره الله بیا خبر کې خیامت کی خواد واقسمو باللہ اجاد ایمانیم دا مشرکان سو گندونا باندې پا اللہ لئن جاءتهم آیه ٌ اوې چې کومه ته معجزه رااله لې يؤمنون بها نو یمون به خامخې ایمان راوړي دې به خامخې ایمان راوړي په دې باندې هو مونږ ته څه نه خو یو معجزه دې پیښ نکړنو ښا څه غندو نکي کومه معجزه ولي ځنه مونږ به ایمان راوړو نه الله جواب کوي فل انمل آیات عند الله هو یا وتا چې معجزات الله په اختیار کی دیم. ما سره سوي دا خو ار صلی اختیار کړی نو دا خو تسلی شو پیغمبرتا او تحقیقي جواب شو چې دا معجزه مطالبه ما کوي د سره سنشته دي دویم رد کوي بیا هغه سیخه چې ګوره هدایت او نه هدایت دا الله پہ اختیار کړي دا په معجزه پور نه دي تړلې چې بس خو معجزه را لنه موږ ایمان راوړو وما يشعركم اوس شي خبر کړې تاسو ان ها اذا لا يؤمنون چې دا معجزه چې کله راشي کنه الله دې یيمان راوړي دې ما تمعلوم دي عزيزان از له دماغ مخرب وای ځکه مؤمنان به وملګیاو کله کله شهره کوي او معجزه را لنو خو به چې دې ایمان راوړي نو لغیته زور نه کی چمو مینان او ما شعر کوم تاسو چا خبر کړی زمما خبر واوره ان ها لا یؤمنون دا موجوده چې راشد ایمان نروړي ما ته معلوم دي معجزه کمی دي قران نبوی معجزه شته چې بده ایمان رانورن پس باور او اذهم ار خلق تزور نه دا چای غی بوی چې نه نه دی تو بدا زلی بخت دي چرتہ دیو چرتہ ایمان دی ایمان راوڑی همغه ته معلوم دی الله یتا ته سو معلوم دی و ما ی شعروکم تا څه خبر کړه ان اذا جات لا یؤمنون چې دا معجزه چې کله راشي نوم دی ایمان راوڑی مطلب دایا دا دی چې د غیب خبرې مکوای بس اذن خاموش شه خوا د ځواله د غیب خبرې داوی ایمان راولل او نه راولل بس هغه الله په اختیار کې دی کړه بس واخر کې دی اماناته ایت کړي د قران د اصول لګه و نو قلبو افیدتهم واپسارهم الله یمږه اړو د دې او د دې سترګي د حق نه کما لم یؤمنو بی اوله مره زګاشری مان نه راوړی پدې باندې اول ذل دا دا قانون دی چې تا اول د توحید به د بیوکړه بیا با ته نن نصیب نزرع قدر نشتما قدر الله حق قدره ونظرهم في طغيان يعمون افريدهم دي خلق لرا په دي خپل سرکشه کې حیران او پریشان ويمدهم في طغيان يعمون معنا ده کنه الله یذ دی په حق دا زماده فیصله ده چې بده په دي خپل سرکشه کې تر مرګه پورې حیران او پریشاني ایمان وته نه نصیب کی واخر داوان